Du egentligen 500 kronor idag och det är någonting du verkligen vill ha. Förra veckan pratade vi med Stam Johansson i Mustache om huvudroller i bandet. Men idag ska vi prata med Micke Persson. Han är en pratglad mottalabo som tillsammans med en vän har ett eget företag som baseras i princip på vinyl. Vi pratar bland annat om hur du tar hand om din vinylskiva, fulaste omslaget om utlånad hårdrocksrekvisita till filmen Mammas pojkar och om hans egen ovärdeliga samling. Välkomna! Jag ska vi prata om idag. Något som jag, jag anser har upplevt att det har blivit lite större de senaste tio åren igen. Att jag har fått en liksom Relive. revival. ja ah, ja. Jo, det har du ju fått, men ah. det har ju aldrig varit borta. Som folk, folk vill hävda emellanåt. Har du inte men venyl, då det är du på riktigt. Ah, ja, är på riktigt. Analogt och härligt. <laughs> jag har själv köpt ett, ja, kanske tiotal skivor av dig som pryder mitt vardagsrum. Eh, för du har ju ett företag som heter TPL Records. Japp. Och du säljer på, via en hemsida då som en postorderfirma. Och så säljer du på Tradera. Ja, och på festivaler och annat runt ah. om. Du har varit på Sweden Rock, du har varit på Vacken, du har varit på Getaway kanske. Ja. Mm. Skogsröjet har ja. du varit på. Ja. Kan du nämna några mer? Du har kanske varit i Holland också på Dynamo. Ja, Dyna må har jag inte varit på någon annan festival i Holland. Jag har varit lite på smått festivaler runt om i Europa plus för, förr tiden frukta har mycket marknader. Mm. Och så lite skivmässor och så alla svin rockkryssningar och close och lite vanliga kvällsspelningar och ja, lite blandat här och där. Du är hängivet trogen merchandise och vinyl och allt det där. Ja. Marknadsscenen ja. kanske inte är så stor längre för dig med vanliga... Liksom, Nej, den har ju liksom försvunnit. Liksom, försäljningen har gått ner och prisen har gått upp så att ekvationen går helt enkelt inte ihop. Men du lever att, ett bra liv på det här som du håller på med. Ja, det har ju funkat sedan 84 och det beror på vilka krav man har. Vi vill väl inte oxfyllet varje dag men någon gång om året blir det allt. Ja, <laughs> det är härligt. Jag tycker ju vinyl, det är en speciell känsla när man, när man, när man drar på en vinylplatta. Det är det där språket Man blir liksom lite förväntansfull innan. Det är ju liksom lite mer på riktigt, allting. Ja. Det, det var ju ändå det som nästan började i alla fall, om jag tar bort magnetremsen eller vad fan de hade från 1920 eller när det nu var. Mm. Jag hade ätit stenkakor innan, då, men vi är fortfarande vinyl. Jag köper ju mina vinyl som jag vill ha hemma. De köper jag på Tradera bland annat. Och jag har upplevt att det har varit lite väl dyrt på vissa skivmässor man har varit och sådär. Men på vanliga loppisar finns det ju Ingenting det bara... Om du inte vill ha Krokus eller och råland, Då kan du alltid hitta dem på loppisar ja, ja, jag kan berätta en gång När jag var på loppis och jag hittade Det var en kille som stod och bläddrade Så hittade han Van Halen 5150 Och jag ville så gärna ha den Och han stod och tittade på den länge, länge, länge länge. Och jag hoppades på att han skulle lägga ifrån sig den Och det gjorde han ju sen till slut Så då köpte jag den för tio spänn Men det är också den enda som jag har lyckats köpa Sådär på en loppis som man säger Ja det är, Som sagt var Står det tusen skivor på en loppis Så finns det inte ens en som är av intresse Nej. Men går du på tio loppis Och du hittar bläddrar på tio tusen skivor Då kan du hitta en Det är ungefär så det är mm. Men när, när du åker på, på marknader Har du speciella alltså Vet du vad du ska ta med dig Till varje, varje olika festival Eller liksom ställe du åker till Nej. Hur gör du liksom utredningen om vad du ska ha med i? Det som står i bilen. Ja. Slipper man bära minst. <laughs> Nej, självklart så tar man ju med sig av de banden som spelar. Men utöver det så är det liksom bara. Ja, det är, är det med det som står i bilen just då. Men har du mycket kontakt med banden eh, bakom som spelar? Alltså om, du har, om du, har, du har ett band som spelar på Asvinen och så tar du med dig skivor som de har gjort. Är det så att du pratar med dem och de blir förvånade över vad du har för samlingar och sånt där att sälja? Just på Spinner Rock kanske inte det är, sker så ofta som lite större festival, men om du tar mindre festivaler... och brukar då? Liksom. kanske. Då kan det vara att man springer på framförallt om det är svenska band eller något sådär, för de har ju liksom vuxit upp med också. Många av dem känner man ju privat. Sen... De gjorde första skivan och man försökte hjälpa dem och promota den och nu kanske det har gått 10-15 år Så försöker man fortfarande sälja deras grejer så gott det går Men liksom, ja, vad fan sa du? När vi pratar om... Knappar jag tråden? <här> <här> ja, jag med <här> Hur mycket nya skivor som görs idag produceras i vinyl? Ja, nästan allting kommer ju på vinyl. Nästan allting av, av etablerade band nu ska vi väl säga. Då. Inte alla de jävla källarbanden som bara spottar ut CD-skivor bara för att det är billigt och det ena är sämre än det andra. Men eh, etablerade band i alla fall så kommer ju i stort sett allting på vinyl. Sen, om det, sen att det bara kanske är 500x eller Någonting sånt det är en annan sak. Men det, och det där också. Ett tag där mellan 92 till ja, 2002. Det var ju någon tioårsperiod. och kom liksom knappt någonting på vinyl. Och det som kom på vinyl då. Och du ska hitta det idag. Då är det i en lön emellanåt. Om man överhuvudtaget fått tag på det. Men sen så blev det ju lite revival på vinylen. Det som har blivit tråkigt med den reviven på vinylen. Är att skivbolagen har blivit liksom desperata också nu när hela försäljningen har gått ner i musikvärlden. Att nu ska vi göra 14 utgåvor av den här skivan. Det finns ju vissa tyska bolag som börjar på en i första namnet och B andra, mm. som, oj, Vi gör en Die Hard-version, vi gör en Fan Edition och sen gör vi en skiva som vi bara måste köpa genom oss. Fast du får bara köpa den genom oss. Om ni har handlat av oss för 20 000 på ett år. Och så vidare och så vidare. Uh, och vilka är de rippar? Jo, de som har köpt skivor har varit trogna åt dem i alla år. De som börjar köpa Creator idag, de skiter ju fullständigt i det. De laddar ju lite förbannade ner eller lyssnar på Spotify. Så det, de lurar ju liksom de som har varit trogna i alla år. Att man gör någon annorlunda version, det målade ha hänt. Men att när det kommer liksom 6-7-8 varianter, plus ett par olika boxar på varje skiva varför bara är lite större, då är det ju liksom, inte roligt längre. Men det är, vad ska man säga, tappar jag också tråden. Om vi tittar på inredningen till exempel nu för tiden har ju blivit väldigt populärt med retro och att man tar fram det gamla som har varit förr och sådär. Hur tror du vi nyligen kommer stå sig i jämförelse med att vi går framåt i tiden liksom? Vinylen är så pass etablerad så den kommer ju alltid att finnas kvar. Den kommer ju inte att växa någonting direkt, det tror jag ju inte. Men den kommer ju att finnas kvar. Sen om, det, om 200 år finns någonting kvar, det är väl en annan sak. Då. Men under våran livstid så kommer den ju garanterat att finnas kvar, eftersom den är så pass inrotad. Sen att den kanske som sagt var inte kommer att växa någonting. Att det kommer att komma massor med nya vinylkunder, det tror jag ju inte. Men Någon enstaka barnbarn som har tittat hemma hos farfars det gamla Deep Purple eller något sånt där om några år, det kommer det alltid att bli, men i stora hela så kommer det att gå neråt. Var hittar du vinylskivor? Hur köper du upp liksom alla skivor som du säljer vidare? Ja, mycket köper ju från vanliga distributörer. Det gör det. Sen är det ju, byter man lite med privatpersoner och så, ja, men det, någon gång på någon loppis kan man ju faktiskt hitta något om man har tur. Och, som jag sa förut, men man får leta. Sen är det ju också folk som tröttnar och vill sälja sina samlingar, och ringer och hör av sig och gör man väl någon deal ibland och ibland inte. Så att det på många olika ställen, men det, är ju, det blir ju svårare och svårare för varje dag att hitta riktigt bra vinyl. Det är det ju. De flesta skiverna ändå, de kostar ju mellan 30 till upp till 200 spänn. Sen visst du ha Black Sabbath, Master of Reality, första pressen i mint-conditioner och då kostar det 5000 spänn. Men du kanske nöjer med den där som kostar 100 kronor. Jag har ju valt den, det, den billiga vägen. Ja, och det är ju absolut inget fel med det. Till och med snarare tvärtom. Då. Så skiver eller vinyl eller skiver giver överhuvudtaget det är ju inte dyrt. Det är det inte. Nej. Framförallt inte om man tittar på hand marknaden Gå in på tradera som du pratade om förut och köpa en Iron Maiden CD. Får du den för 30 spärr. Får du för antingen en korv med bröd för knappt. Det här Man kan väl kalla det någon slags eldsjäl som ändå har valt att sysselsätta dig med det här i ditt liv. Jo, det är, ju, det är ju en hobby som har blivit ett jobb och det är ju för att det är roligt. Du är hård också som hobby? Ja. ja. det är lite det... främt. Och sen blev det ju ett jobb av det och sen var det någonting som var kul. Och så man lyssnade man lyssna på musiken samtidigt så var det ju inte bara roligt att sälja skivorna det var roligt att hålla dem och helt plötsligt så fick man träffa den som man sålde skivan till som man satt i pojkrummet 86, 85 eller någonting sådär och tittade på sina vinylskivor om det var med Envil eller om det var med Halloween eller om det var med Iron Maiden så var oh, det, det var ju liksom en annan planet, det var ju någonsin bortom allting annat men idag så har man liksom sprungit på de där, det där folket och man har blivit kompis med en del av dem till och med och, det, och de är på samma Planet, de är samma vanliga människor som du och jag. Ja, det måste man göra. Mm. Och det är rätt enkelt, sätt en plastficka på dem. Och inte lägg dem på hög. Så att de får stå upp, det är jättelätt. En tråkig investering med plastfickor. Men den är värd du har distributörer som du köper förpackningar och plastfickor ifrån och sånt där ja. för att skydda. När man får hem en vinylskiva så får man den oftast i en specialgjord förpackning med. Och sen ligger liksom skivan och fodral fodralet ligger på två skilda Separerade, ja. ja varför ja. gör man så? För att annars blir det som det heter. Mm. Har du skivan inne inuti, på i inuti fodralet så ligger den ju inte riktigt tight. Om, om det är en begagnad skiva framförallt som har varit uttagen några gånger. Mm. Och när posten kastar omkring med eller känker eller DHL så rör den sig lite där inne. Mm. Och de är ju ändå rätt vassa ut i kanterna så den slår helt enkelt hål på inne på sig, mm. Då blir det simsplitt och det är ju inte så snyggt. Nej, det speciellt inte om det är en dyr skiva heller. Nej, då är det ännu fulare helt plötsligt. Men de absolut dyraste skivorna du har sålt är via Tradera eller... Ja, framförallt Tradera då. Är det folk som kommer att hämta sånt? Nej, vi skickar ju allting. Men kan mm. skicka med känker till exempel, då är det ju spårbart. Och allting. Posten rekommenderar jag väl inte att skicka som ett vanligt brev om man skickar den iväg en singel för 5 spen. Som Du får ett stort finger tillbaka av posten och någon slarvar bort det eller har sönder det. Men med känker eller DHL är det ju helt annat. Då kan du spåra paketet hela tiden. Okay. Visst, det kan du göra med posten också, men då skulle du betala en massa rekommendationsavgifter eller assuransavgifter och då kostar det helt plötsligt massor med pengar. Visserligen ska man köpa en skiva för 5 000 andra sidan så kanske det kan vara värt att lägga ut 150 spänn extra på en försäkring. Men på känker får du den på för 60 kronor. Får man, komma och får man komma och hämta skivor hos dig när man har köpt dem? Ja, det brukar ju kunna gå och lösa om man, om man vill. För jag menar, köper man då som du säger en, en singel för 5 000 så kanske det också i slutändan blir billigare att ta bensinkostnaden än att... Jo, jo visst kan det vara det. Plus att man kan, ibland så tajmar att ja, jag ska iväg på svina och Ja men ta med mina skiver dit. Eller jag ska på Skogsröjet eller jag ska på den så att det, då, då kan man, då tar man ju med sig grejerna då. Vilka vinyler äger du? Jag vet inte. 4 000 någonting tror jag. För jag har ungefär 5 000 skivor totalt. Strax över. Fyra som är vinyl då. Mm. Det är det bara hårdrock? Nej, för skjutsingen. Skivet är inte bara hårdrock. Det finns en massa svensk punk också där <laughs> i. Ja, du gillar och så, och så svensk så punk. Finns, och så finns det lite Perssons pack. Och, Lars Demian och kanske inte så mycket mer men... men skulle du, om du fick se ett procenttal på hur mycket som är hårdrock, vad, vad skulle du säga då? Ja, det är i alla fall 90% <laughs> ja, cool. det, är det, väl. det är väl 7% svensk punk och så 3% annat Men eh, jag skojar lite om det för du tyckte inte att det var lika roligt men eh, om det skulle börja brinna vilken skiva du skulle ta och springa med då? Om du verkligen fick rädda en Det kan du då inte svara på riktigt Nej, det vad de säger. Det som Pelle och Erik i Nifeln. Det är bara lägga sig mitt i skiten och brinna in Men det, det skulle jag inte göra i och för sig. Det, jag skulle nog inte rädda någon faktiskt. Utan då, jag tror faktiskt inte det. Skulle jag komma på någon efteråt då skulle jag, jag väl köpa den då. Men eh, jag tror inte. Utan, eh, däremot så är frågan om man skulle fortsätta hålla på med det man gör. Det är en annan fråga. Eller om man skulle ringa försäkringsbolaget och sätta in mina pengar på kontot i någonstans och så flytta till Maldiverna eller någonstans där det är varmt och skönt. Det är ju en Ja. Om, om vi säger att du, du bara bara fort som satan bara ska välja en vinyl som betyder mycket för dig så här på ett fingerknäpp liksom. Ja, men då får jag får ju ta Quite Riot och Metal Health för det var min första riktiga favoritskiva. Mm. Man köpte någon gång man har köpt många skivor men just den då var något speciellt med Spelar de man oftare än Helix Krokus, Iron Maiden eller Cedris till och med? Hur får du Kiss. svara ärligt här? Har du luktat på den någon gång? Luktat på den? Ja, det Nej, det tror jag fan inte jag har gjort faktiskt ja. känt på den och smekt ja, men luktat <laughs> eh, Nej. skivomslag som ja. känns ganska, ganska synonymt med vinyl. Det är en ganska stor, stor yta och täcka. Och, ja, vad är ja. det fulaste skivomslaget du har sett? Ja, vad fan kan det vara? Metallica svarta är ju inte världens snyggaste omslag. Nej, den är rätt tom. Ja. Men om man ska ta någon bild både Reanimator och Laughing. Är riktigt, riktigt fult. Det där skivomslaget skulle vi kunna ta och lägga ut på Twitter. Ja, det är rätt fult. Sen kör ju alla med de här Riot's gamla skivor från 70-talet som jag aldrig direkt har lyssnat på Riot's så är det liksom ingenting jag bryr mig om om de har fula eller snygga omslag. Fast som jag bryr mig om ett snyggt eller fult omslag på en dansbandsskiva, men eh, annars brukar de ju dra upp Riot's gamla skivor som de fulaste av och Man of Fighting the var men det är ju fan inte så jävla fult egentligen. Det är ju rätt snyggt. Ja, jag tycker det. Lite sexistiskt kanske men eh, Fan, det ju jord i maj, enligt honom själv. Alltså det är bara han själv som tycker att han är, där. Han är rolig. Oh, Men i war får vi alltså, nästan han... ha ett eget avsnitt Ja, om. det kan vara. ha. Går prata pratar spaltmeter om den där mannen. Det är lite roligt för när jag bjuder in mina gäster så erbjuder jag alltid en liten gåva. sådär, För att de ska känna sig att de har liksom gett tid och då får de någonting tillbaka av mig. Så då gav jag dig en dvd-film eh, och när jag kom in här så insåg jag ganska snart att eh, ge dig någonting i den här stilen. Det, det är lite lönlöst för du bör ha det mesta. Du hade faktiskt inte den filmen jag gav dig. Nej för dvd är jag väldigt dålig på att köpa. Jag har köpt skivor. Då. Och du hade den inte på VHS heller och det är Spinal Tap. Ja, men jag har lp-skivorna har jag. Ha? Ja. <laughs> så... Nej, det med allting. Jag äger inte många dvds överhuvudtaget, privat. Vi knappt. kan väl prata lite om här eftersom du har deras lp nu. Ja. Jag förstod inte riktigt grejen med Spaniel här. Jag började inte om det var ett band eller om det var några som försökte vara ett band. Och det, det var, var väl någon... ingen som gjorde från början knappt? Nej, är alltså det på riktigt eller är det inte på riktigt? Eller? Men så här, i efterhand när man har börjat kolla på mer och mer dokumentärer, man... Man plusar ihop ett och ett och till slut så förstår man ju hela grejen med spin Men det är inte säkert att man gör det första gången man ser det. Nej, det är inte säkert att man gör det. De har liksom en riktig diskografi som sträcker sig från ja, vad det nu är, slutet på 60-talet i alla fall. Och, mm. och Enligt den har de gjort skivor hela tiden och karriären upp och ner. Och så de har, ja, dokumentären är helt fantastiskt bra, är den ju. Och likaså de skivna de skivorna finns ju inte utan de har gjort en samlingsskiva på dem. Det är de här gamla låtarna från 69 så att säga med där. Listening to the flower people och allt vad de nu heter. Mm. Fram, till, fram till idag. Min favorit är när de hissar ner i Stonehenge på scenen. Sten, mm. Och den är lika stor som ett dockhus. Ungefär. Ja, blandat ihop tum och fot där. Han som skulle tillverka eller rättare sagt han som gjorde ritningen på servetten. Han hade skrivit fel. Han hade blandat ihop tum och fot så han som tillverkare gjorde faktiskt rätt. Det var ju någon i bandet där som inte kunde skillnaden på tum- och fotmärkena. De spelar lite dumma. Ja, de är ju hårrockare. Vi är ju lite dumma. Utåt sett. Fast inåt är vi för jävla smarta. Vi kör över de flesta. Ja, jag skulle tro det. du när du är ute på festivaler och det är klart att du gör, men vad är liksom det största intrycket från festivalerna? Är det när folk kommer och blir helt lyriska eller vad är det liksom det du kommer ihåg mest när du kommer hem? Och ja, det, är ju... ja, det är ju lite det att man, det är väl inte riktigt lika mycket så idag som det var förut, men förut var ju liksom folk, åkte man till Ronneby på marknad så var ju folk glad när man kom dit. De stod nästan i kö när man kom dit. För att de hade sparat ett år för att få köpa bra vinylskivor. För då fanns ju, det är ju före internets tid för mm. de som är lite yngre. Mm. Då var det liksom den lokala skivhandlare De hade ju regel samma skivor hela tiden. Eller om de eller om man var tvungen att bege be sig väg på en skivmässa. Och det gjorde ju inte alla kan jag ju säga. Så det var ju liksom det. Och sen framförallt idag så är det liksom... Man träffar samma människor idag. Oh, jag kommer ihåg när vi stod, nu träffade vi ner i och vi, vi tog en pilsnare på kvällen och stod och pratade musik hela natten. Kommer det roligt det var? Ja, ja, det var skitkul. Och så skålar man igen 10-15 år senare och pratar hårdrock igen. Vilket det ofta blir. Men Du, du upplever att du har liksom vunnit mycket gemenskap och social... Ja, jag har nått fruktansvärt. Ja, du, du liksom lever verkligen ja Ja, ja, ja. Jo, men det tror jag också har mycket med att göra att man inte bara visst har man gjort det för att betala sina räkningar och tjäna pengar, absolut. Men det måste vi ju alla göra på det ena eller andra sättet. Nu har man har haft möjligheten att göra någonting som man tycker är roligt samtidigt. Plus att ena dagen så säger man en skiva till personen, nästa dag så står man front row på en spelning tillsammans så har lika roligt. Och tredje dagen då sitter man på någon efterfest någonstans och har roligt igen. Man är liksom inte bara den där människan bakom disken som vill ha dina pengar utan man försöker försöka ge någonting tillbaka. Nej, det är ju väldigt viktigt. Jag kan ju tycka att det är väldigt viktigt för mig som kund också att du inte bara drar tag i mina pengar och säger tack, tack och sen... Nej. jag prata lite om att du har lånat ut lite, eller lite, mycket grejer till den här filmen som kommer nu runt jul. Det här kommer ju sändas efter jul, men Mammas pojkar heter den. Ja. Det är ju två bröder som är hårdrockare. Ja. Lite, lite, lite baserat måste man Ja, det är, lite, det är lite svårt det är lite jobbigt det där samtidigt som du var jävligt kul. Mm. du skulle heta Bröderna hårdrock från början och ja. Det blir inte så svårt att lista ut vem de har snott ifrån. Och Pelle och Erik är ju få mycket gamla goda vänner. Mm. Och de har haft mycket konversation med herr Ulf Malbros om just det namnet Brödna Hårdrock. Så det kanske var därför ändå som de bytte namn på filmen till mammas pojkar istället. För man sitter med ett ben i varje läger där så att säga. Ja, och du har ju alltså lånat ut lite rekvisita till dem? Ja, i stort sett all rekvisita som är med i den filmen kommer härifrån. Vad är det du har lånat ut? Ja, gamla förstärkare och mitt flipperspel och alla små tavlor och prylar och grejer och fan muster. Äh, har du varit... fått tillbaka grejerna? Ja, då, jo, det var det var ju förra sommaren de, de lånade de där grejerna när mm. de spelade in filmen. Så det var ju ett år sedan. Hur har du kunnat hålla koll på allting som du har lånat ut? Ja, vi, gjorde en, vi fotade ju allting och så gjorde vi en lista på det. Men på den där nivån, liksom Ulf Malmros nivån så att säga, då är det liksom professionella människor man jobbar med. Det är inte, inget ont om studiefrämjandet eller dylika eller folkhögskolor. Men då skulle man kanske tänka på ett annat sätt. Men det är liksom så högt upp du kan komma i, i Sverige på, med folk som jobbar med sådana med saker. Så att det var egentligen ingen större fara. Bara kollade så att allting var jätteförsäkrat Och det var det genom dem Så att det var väl vissa grejer de inte fick ta med sig Men det var Kan du berätta om vad det var du tackade alltså, nej, den där tar ni inte <laughs> Jonas Hansson från Sönderslagna gitarr Den ville de låna Ja, och sen fick de inte låna Och sen personligt skrivit brev Från Euronymos Från mig hem. Sen, jag sen många år tillbaka där jag fick hänga kvar hemma. Så det var väl alltid no någonting så, så där. Men annars så lånar de mycket prylar och grejer och saker. Har du fått eh, några gratisbiljetter till filmen? Ja, jag har, jag har fått några biljetter och lite, lite ersättning för låneriet. Så att det var, var kul. Mm. Nej, det var något nytt, var det? Det var något nytt, det var roligt. Okay. Vi ser sen. Vi har sett, jag har ju bara sett trailern än så länge, men det, se, gamla förstärkarna står där i alla fall. Hur, och... hur kom de i kontakt med dig då? Ja, det undrade jag också. Nej, de hade pratat med någon, någon uppe i Östersund som hade hänvisat hit. Så hon hade jagat runt och på något sätt och så var det någon som hade gett dem mitt nummer och så ringde hon hit och så var hon här och tittade och sen så ja, jag åker och hämtar en lastbil. Ja, det var bra. Folk som känner dig i bra, tror de kommer kunna, när de ser i den här filmen, tror de kommer kunna, oj, den där. Nej. Inte? Nej. Nej. Den där grejen känner jag igen från hemma smicke. Nej, det tror jag inte. Nej. Faktiskt. Inga LP-skivor lånat ut? Nej, Nej. det var ingenting sånt. Utan det skulle de inte, du har ju liksom bara kuliss-LP-skivor, så de lånade LP-skivor, men inga bra utan det var ju bara för att ha kuliss Ja, inga dyrgripar Nej, nej, nej, utan då var det liksom Skräp bara Har du någon gång själv varit I ett sånt där extasläge Nu har hittat någonting som du verkligen vill ha? Ja, många gånger. Kan du berätta om något tillfälle? Ja, när jag hittade... Vad var det? Better than Raw på vinyl. Med Halloween. Det var ju sånt där. Den finns ju inte utgiven officiellt utan det är väl bara någon brasiliansk botlägg. Men jag jagat den ett tag. Hade köpt den på Ebay, men den fick jag ju aldrig hemskickat. Så det är någon jävel i Brasilien som har mina pengar och en Better than raw -skiva som aldrig skickade. Men sen hittade jag den på en festival i Tyskland och då var jag glad man hittade Silver Mountains första singel på någon loppis nere i Skåne där för inga pengar alls. Då var det också, yes! Det är svårt att förklara för folk som inte riktigt förstår. Nej, vad de som förstår inte. Vad är glädjen i det hela? Är. Nej, det, är, vi, det måste man prata med någon likasinnad. För pratar man med mamma på säga, eller någon annan, grannen eller något sånt där så säger och jaha. Och pratar man med någon likasinnad, åh oh, fy fan vad kul. Så att, nej, det är ju något visst Men så är det ju alla samlare Om du samlar äggkoppar eller frimärken Eller skivor eller whatever det liksom, holy grail finns ju alltid hos alla Men du måste ju liksom förstå Vad man pratar om Finns ju på Spotify säger jag. Nej och Det är inte samma sak nej, Det är inte det. samma sak att dra igång det där. Man får höra det språket och Nu är allting så lätt lättillgängligt hela tiden Ja det är ju det Det är ju både på gott och ont när man ska lyssna på vinyl, då får man ju nästan lyssna på hela skivan för att man ska förstöra den och lyfta av vad heter det, nålen och sätta den exakt där, man, där den favoritlåten börjar. Då är det bättre att lyssna på hela. På Spotify, du är bara och liksom dra med fingret fram. Klicka, jo, men vi, alltså. det. man märker ju det på yngre personer man har varit i närheten när de lyssnar på Spotify. De är säkert jävligt bra på de 40 se första sekunderna på låtarna men sen har de ju aldrig hört dem mera. Sen hoppar de ju till nästa. Mm. Så att det... Men där folk blir ju inte musikintresserade heller. De bara tror att de är det, men de är ju inte där innerst inne. Nej. Det... Du måste liksom fortfarande ha nå någon känsla i det, för att det. Jag lever ju i ett gränsland kan man säga, för att jag använder ju Spotify mycket. Eh... Men sen så lyssnar jag också mycket på vinyl. Jo, ja, men det är inget fel på Spotify. Det är absolut inget fel på det. Det är jättebra för att leta reda på... Nu vill jag hitta något nytt band som låter som Dimmie Borger. Och så börjar man söka där och så letar man reda på något på internet eller Youtube och så hoppar jag över till Spotify och... Nej, de är lätt skit, lät skit. Och oh, de där var bra, de måste jag köpa. Så ska man använda Spotify. Mm. Det, är, det är jättebra som reklam för band och grejer. Men sen om du inte går vidare... Du var ju egentligen aldrig intresserad av att leta reda på något nytt band. Du måste ju fortfarande ta nästa steg också och köpa produkten. Du laddar inte ner. Låter jag vet som. inte hur man gör. Jag har aldrig laddat ner någonting. vet inte hur man gör. Nej, jag vet inte det. ingen aning. Ja, det är ju faktiskt uppfriskt att träffa någon som är... Jag är för gammal för att lära mig det där. Ja, det kanske är så. Ja, Nej, men det finns ju ingen känsla i det. Nej, man kan säga så här du har inte missat... Är nej, det viktigt. tror inte jag heller. Det tror du, du håller på med. Det är mycket bättre av. Ja, Du har, ingen... inte, har inget att jämföra med. Du så. har, nej, men du men har en... ingen iPhone, du har ingen Facebook. Du har en mail. Så du kan ja. liksom nås ut i världen. Och det ja. är du jättestolt över att ja. ja. <laughs> Men du lever ändå det här. Nej, men det, så det andra har liksom inget behov av att tala om när jag går på skithuset. Eller var jag, var jag, att jag bakade ett i går. företag tillsammans med en kollega Patrika som heter TPL Records och ni säljer Hårdrock Hårdrock Ja När började ni? Jag började lite smått 84 och sen kom Patrik med 2000 Ja och vi säljer Hårdrock CD, LP och på somrarna och på festivalerna merchandise och så lite annat skit runt omkring Mm. Och så har vi haft lite festivaler där i är Motala, Motala Metalfestival och lite småspelningar och lite dittan och rattan. Vad hände med den festivalen? Ja, vad hände med den? Den ligger på is. På grund av att det blev för dyrt att arrangera. Och jag ville inte höja priserna till 500-600 kronor i entré. Jag ville ta 250-280 som vi gjorde. Men det gick inte. Så då la vi det på is eller lagt ner, det, jag vet inte. Nej, det ligger på is ju det. Och hur funkar TPL idag alltså, Det går runt och det, det är roligt och allt. Ja, det är fortfarande jävligt kul att hålla på. Det, det är det ju. skiver är ju roligt. Så enkelt är det. Jo, jag ser det. det. Det är kul. Ja. Som sagt 4000 en counting. Ja. Nej och sen, det, det, är ju liksom det, det är ju roligt att jobba när man får hålla på med någonting man tycker är kul. Mm. Det, det är liksom mycket lättare att, att gå upp till jobbet. Du drog, man, en, du, man, drog, ja. du drog en referens förut. Att du skulle kunna jobba här på Electrolux i Motala Och ha dubbelt så mycket betalt i månaden mot vad du kanske kan ta nu. Men du ja. kanske inte skulle må så bra som du gör nu. Ja, exakt. exakt. Nej, men det är ju där. Pengar är alla ära men det finns ju så mycket mera. Och roligt att upptäcka saker i livet, det är väl fanns så mycket roligare än att göra något annat. Alltså alla har ju olika vad de tycker är roligast. Det gäller ju bara att hitta det som man själv tycker är roligt. Kan ju ingenting annat. Nej. Skulle du se mig gå ner till Arbetsförmedlingen så här, då. ja har du ditt skolbetyg? Ja, det har jag inte kvar. Jag gick ur skolan 85 eller 86 eller 87, kommer den ens när det var. Jag tror att det har ändrats lite efter, efter det. Vad kan dra då? Ja, vad kan jag? säga? nya så man får väl hålla på med det här ett tag till. Och så mm. länge det är roligt så vill jag bara köra på. Det känns som ni har någonting bra på gång och jag önskar er all lycka till med CPL. första vinylskiva, kommer du ihåg vilken det var? Jag kommer faktiskt inte ihåg det exakt. Det gör jag inte. Men det var Kiss eller Saxon eller någonting sånt var det. Tror du skulle ha ett väldigt speciellt förhållande till den skivan? Nej. Jag har faktiskt ingen sån där skiva som det här var min första skiva. Som jag inte kommer ihåg att jag hade men det var kiss eller saksa, självklart man växte upp med kiss i första hand. Det gjorde, det gjorde nästan alla, det gjorde nästan en idag förresten folk. Nästan. Men på den tiden i alla fall så gjorde ju alla det. Det var ju ändå något speciellt med dem. Om vi ska ta ett sista minne. Så kan du delge något minne som har, har satt så här djupa spår i dig? Alltså typ ett, ett glatt minne av någon som har hittat en skiva eller eller? Nej, det är faktiskt många som har hittat skiver som de har sökt länge. Det, någon gång nere på Sweden Rock var det någon som bara kom fram och i början jävlades. Typ ja, har du första Watchtower då ska jag ha den. Och det är en sån här tusen kronors platta. Och sen när vi lyfte upp den då var han ju självklart tvungen att köpa den. Men han trodde ju inte vi hade den men det var lite så här roligt. Bara, men har ni den? bara? Och det här är också några år sedan som sagt så att det var före... Före Ebay nästa. Mm. Så att det, är, det är alltid roligt om man, hittar, eller om man lyckas få fram de där skivorna. Så om någon har ja, letat så länge efter den här. och Ja men det, det finns nog, det går nog att få fram. Eller den, den har vi här. Det är ju alltid, alltid roligt. Man vet ju själv vilket värde det har när man hittar någonting som man har sökt. Så att det blir ju samma känsla för den personen då. Och då får ju en annan en glad känsla också. Då blir det ju liksom roligt. Kan du någon gång sakna att du själv åker runt på festivaler och är anonym och går titta i skivbacken? Det funkar inte riktigt så för dig va? Ja, åka på festival och bläddra i skivbackar det kan man väl alltid göra någon gång eller smita för att vara en vanlig människa på en på en festival det går väl men anonym det blir ju värre. Ja det är många som vill stanna och kjåla och prata. Ja och det är och ju alltid trevligt. Ja. Och står man och bläddrar hos någon i nåt situationsegen konkurrent så bara står de och fundera på vad man ska sälja det vidare för även fast man nio gånger av tio letar till sig själv. Nej, men det är ju också, det är också det är liksom fantastiska människor allihopa. Man, ja, en del kallar dem konkurrenter och kallar dem kollegor. Vi jobbar ju liksom tillsammans. Man ringer till varandra och frågar, har du den här? Jag har en kund. Ja, men jag har den. Ja, Skicka ner den så skickar jag upp något annat till dig sen. Och så, ja, det är klart att vi gör det. Så man jobbar ju tillsammans så man, man känner ju liksom allt det där folket. Så att det är ju liksom bättre att jobba så än att ha massa jävla sura min. Hur många sådana här som du finns i Sverige som håller på att åka runt och sälja skivor som du, i den omfattning som du gör? Den omfattning som jag gör idag har gjort? <laughs> än. Ja, det är du då. Men om det finns just för tillfället, hur många är det? Ja, nu är det väl lite mer, för nu åker inte jag på så mycket som jag gjorde förut. Så... Ja, Peter på I Hate uppe i Norrköping han brukar ju komma iväg lite då och då i alla fall. Så han är ju rätt duktig på det där. Sen kanske det finns någon till som är iväg någon gång då och då, men... Det är inte så mycket faktiskt. Men som just säljer skivor, är det, vi är utdöende. Ska du föra det här vidare till din son sen? De har redan tröttnat. Jag har ju sagt det till dem att det är jättebra. Ni behöver inte gå i skolan längre, nu kan ni sluta. Efter nian, sen kan du fortsätta med det här, bara glöm det. funkar inte riktigt så. Nej, hon förstår inte hur roligt hon kan få det, men nej, de har man redan tröttnat. De har varit med många gånger, både på spelningar och grejer, men det... de har inte förstått storheten i det. Du kan se det själv, flytta in på ett mysigt litet äldreboende och, och dina... 4 000 skriver. Ja, fast då hoppas jag att det sker en 4 i och för sig. Ja, ja absolut. Mm. Och sen efter äldreboendet, då ska jag kremera, som en, kremera mig med mina skrivor. Förstår om de, de hamnar på loppet som du ska springa och köpa de för 10 kronor? <skratt> mina gamla Keltik Frost personligt signerade nej nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det går inte. Nej, det går inte. Till Micke för en väldigt trevlig pratstund. En riktig eldsjäl. Nästa vecka ska vi prata med en kille som heter Martin Jäver. Han spelar bas i Evil Conspiracy och Arsenite. Vi pratar om hårdrockare, festivaler, musiken och de första minnena till hårdrock. Det kan även bli så att vi nämner Lili och Sussi. Hej!